Egy új életcél. Másnap délután, amikor en felpillantott a varrásból, a konyha ablakon kitekintve Dajánát látta meg, aki a driád fürdője mellől titokzatos képpel hívogatja. En egy szempillantás alatt otthagyott csapott papot és leszáguldott a völgybe. Beszédes tekintetében meglepetés és reménykedés küzdött egymással. Diana csüggett arca láttán azonban minden bizakodása szerte fosztott. Édesanyád nem ennyiult meg, ugye? – liette, amikor odajött. Diana kétségbe esette rázta meg a fejét. – Nem. És jaj, enn, azt is mondta, hogy soha többé nem játszhatok veled. Én mert csak sírtam, és bizonygattam, hogy nem a te hibád volt, de nem hallgatott rám. Még arra is alig bírtam rávenni, hogy ide jöhessek és elbúcsúzhassak tőled. Meghagyta, hogy tíz percig maradhatok, egy perccel sem többet, mert nézi az órát. Egy utolsó Isten hozzádhoz több időt is hagyhatott volna, mondta en könybe szemmel. Ó, Diana, megígéred, hogy örökké hű maradsz hozzám, és sohasem el engem, ifjúságot társát, bármi kedves barátok is hízelegjenek körül? De mennyire, zokogta Diana, és nem lesz más kebel barátnőm, mert senkit sem akarok helyetted, senkit sem tudnék úgy szeretni, mint téged. Ó, Diana, csapta össze a kezéten, hát valóban szeretsz engem? Hát persze, hogy szeretlek, nem tudtad? Nem. Sóhajtott fel en a szíve mélyéből. Hogy kedvelsz, az persze sejtettem, de soha sem reméltem, hogy szeretni fogsz. Hogy is remélhettem volna, amikor soha senki nem szeretett még, amióta az eszemet tudom. Nem hittem volna, Diana, hogy bárki is szeretni tudna. Ó, minő boldogság! Ez a fénysugár világítja majd be azt a sötétben vezető utat, amelyen tőled elszakítva egyedül kell majd járnom, dajana Ó, mond még egyszer, kérlek. Teljes szívemből szeretlek, Enn! – hangoztatta kétartóan a hű barátnő. – És biztos lehetsz a felül, hogy ez örökké így lesz. En ünnepélyesen kezet nyújtott. Én is szeretni foglak mind örökké. – fogatkozott. – Az eljövendő években magányos életem komoregén drága emléket fog csak világítani, akár egy fényes csillag, ahogy abban a könyvben, amit utoljára együtt olvastunk, abban írták Diana. – Nekem adott évekete hajad egy fürtjét, hogy megőrizhessem elvállásunk soha nem feledhető emlékére? – Van nálad valami, amivel levághatom? – kérdezte Diana, miután letörölte az én megindító szavai nyomán ismét eleredt könnyeit, és visszatért a valóság talajára. – Igen, szerencsére a kötén maradt a hullom. közölte én, majd megrendülten levágott egy fürtött Diana hajából. – Isten vélet szeretett, barátnőm! Mostantól fogva éljünk bár egymás oldalán, olyanok leszünk akár az idegenek, de a szívem soha nem fordul el tőled én még hosszan és szomorúan bámult Diana után, és valahányszor a barátnője visszafordult, integetett neki. Romantikus búcsújútó kisé megvigasztalódva ment haza. Mindennek vége, tájékoztatta Marillát. Soha nem lesz másik barátnőm. Ráadásul még rosszabb helyzetben is vagyok, mert nincs már két Morris és Violetta sem. Egy igazi húsvér barátnő után nem is igen érem be egy kis képzelet te barátnőmmel. Megható búcsút vettünk egymástól odalent a forrás mellett. Szent emlékét örökké megőrzöm. A lehetőleg csaróbb szavakat használtam, amit csak az eszembe jutottak, és micsoda helyet, minőt mondtam, ami sokkal romantikusabbnak hangzott. De jene nekem adta egy hajtincsét, amit beleteszek majd egy kis zacskóba, és a nyakamban viselem életem végéig. Gondoskodjon, kérem, hogy a sírba is velem szálljon, mert úgy érzem, nincs már messze a vég. Talán, ha majd holtan lát kiterítve Mrs. Berry is bűntudatot érez, és legalább a temetésemre elengedián át. Ami képes vagy beszélni enn, alig ha kell attól tartanunk, hogy belehalsz a bánatba, mondta részvétlenül Marilla. Másnap reggel Marilla legnagyobb meglepetésére, en eltökélten a könyveivel a hóna alatt ereszkedett le a szobájából. Iskolába megyek, jelentette be. Számomra nem maradt már más az életben, most, hogy a barátnőm egy kegyetlenül elszakították tőlem. Az iskolában legalább láthatom, és a régmúlt napok felett elmélkedhetek. Jobb, ha a leckéden elmélkedsz meg az összeadáson, mondta Marilla, szúró szavak mögé rejtve a kellemes fordulat felett érzett örömét. És remélem többet nem vágod mások fejéhez a palatábládat, hanem tisztességesen viselkedsz, és azt teszed, amit a tanító úr mond. Igyekszem mintaszerűen jó lenni, ígérte fájdalmas arccal a kislány. Bár az agyanon nem sok örömöm lesz benne. Mr. Philip szerint mini Andrew is mint a tanuló, pedig benne egy szikra élet vagy képzelő erő nincs. Unalmas és nehéz fejű, és mindig kedvetlen. De annyira lehangolt vagyok, hogy talán most nem esik nehezemre rendesen viselkedni. És az út felé kerülök, egyszerűen nem élném túl, ha egyedül kellene menjek a nyírfacsapáson. Keserű környeimtől nem látnám, merre járok. End tárkarokkal fogadták az iskolában. Fantáziája hiányzott a játékból, hangja a kórusból, színjátszókészsége az ebédszünetben átéléssel előadott hangos felolvasásokból. Ruby Gillis biblia órán átsempészet hozzá három kék szilvát. Ella Mae McPherson egy avonli iskolában nagy becsben tartott paddíszelt, egy virágkatalógusból kivágott óriási sárga árvácskával ajándékozta meg. Sophia Sloan pedig felajánlotta, hogy megtanítja egy tökéletesen elegáns, új kötött csipke mintára, amivel olyan bűbájosan lehet kötényeket szegélyezni. Két bulter egy környi vizes üveget kapott, amiben a palatábla lemosásához szükséges vizet tartotta. Julia bel meg gondosan kimásolta az alábbi költői ömlengést egy cakkos szélű halvány rózsaszín levélpapírra. Enhez, Hüggönyét midőn leereszti, se csillagot tűz rá az este. Ne feledd, van egy hű barátod. Sorsa bármi távol vesse. Milyen jó, ha az ember közkedveltségnek örvend, jelentette ki aznap este Merillának. De En nem csak a lányok körében örvendett közkedveltségnek. Amikor ebédszünet után már a helyére ment, újabban a mintaszerűen viselkedő mini Andrew mellé ültette Mr. Phillips, egy hatalmas zamatos szamóca almát találta a padják. Már épp felkapta, hogy beleharapjon, amikor eszébe jutott, hogy az egyetlen hely, ahol avonléban ilyen almaterem, az a fénylő vizek taván túl a régi Blight gyümölcsösben található. Úgy dobta el, mintha tüzes vasat érintett volna, és mindenki számára jól látható undorral törölte a zsebkendőjébe a kezét. Szegény alma ott hevert aztán másnap reggelig a padján, amíg a kis Timothy Andrew, aki kiszokta seperni az iskolát és is begyújtott a kájhába, mint borravalót el nem tette. Charlie Stone, palavesszője, amit káprázatos piros és sárga papírcsíkok díszítettek, és az egyszerű ceruzákhoz képest két fillérrel többe került, sokkal kedvező fogadtatásban részesült, amikor ebéd után M kezébe került. A megajándékozott hölgy kegyesen méltóztatott elfogadni, és olyan mosolya lepte meg Charlitt, hogy a rajongó ifjú a hetedik mennyországban érezte rögtön magát, és olyan rémes hibákat ejtett a diktandóban, hogy Mr. Phillipsnek iskola után is bent kellett tartania, hogy újra megírassa. De mint Cézár ünnepe Brutus szobra nélkül csak Róma hű fiát juttatta eszébe, En apró győzelmét is megkeserítette, hogy a Gréti pály mellett üdő Diana tudomást sem vesz a létezéséről, vagy legalábbis úgy tett. Azt hiszem, rám mosolyoghatott volna, kesergett este Marillának. Másnap reggel azonban egy szívdobogtatóan, ugyanakkor rémesen összecsavart, többszörösen hajtogatott levélke jutott el enhez, egy kis csomag kísérletében. Így szólt a levél. Kedves N, mama azt mondja, hogy nem játszhatok veled, és az iskolában nem is szólhatok hozzád. Hidd el, ez nem az én hibám, ezért ne is haragudj rám, mert én ugyanúgy szeretlek, ahogy eddig. Borzasztón hiányzol, hogy nem tudom elmondani neked az összes titkaimat, és egy csöppet sem szeretem Gréti Pye-t. Piros itatósból készítettem neked egy új könyvjelzőt, ami most iszonyúan divatos az iskolában, és csak három lány tudja, hogy kell csinálni. Amikor ránézel, jusson eszedbe, a te hű barátnőd Diana Berri elolvasta a levélkét, megcsókolta a könyvjelzőt, és már is útjára indította a választ. Legdrágább Diana, hát hogyan is haragudhatnék rád, amikor tudom, hogy édesanyádnak kell engedelmeskedned? Lelkeink majd némán társalognak. Mindörökre megőrzöm kedves ajándékod. Mini Andrew nagyon helyes kislány, pár, képzelőreje az nincs. De azután, hogy Diana kebel barátnője lehettem, nem leszek minié. Kélek nézd el a helyesírási hibáimat, mert bár sokat javult, Azért a helyesíráson még nem az igazi. Örökre a tiéd, amíg a halál el nem választ. En vagy Cordélia, Shirley? Utóirat. Ma éjjel a leveleddel a párnám alatt alszom. A vagy S. Marilla borulátóan nem sok jót várt attól, hogy En ismét iskolába kezdett járni, de meglepő módon semmi sem történt. Vagy mini Andrew mintaszerű viselkedése volt ragályos, mert ezúttal En remekül kijött Mr. phillips is. Szívvel lélekkel a tanulásnak szentelte minden figyelmét, és keményen elhatározta, hogy nem hagyja, hogy Gilbert Blythe egyetlen tantárból is lefőzze. Versengésük hamar nyilvánvalóvá vált, és jó lehet Gilbert részéről barátságos küzdelemről lehetett beszélni, ugyanezt Andrew már nem lehetett elmondani. Ő ugyanis eléggé elítélhető módon haragtartónak bizonyult. Épp oly hevesen gyűlölt, mint szeretett. Azt persze méltóságán Alulina érezte, hogy nyíltan beismerje a kettejük közt fennálló vetélkedést, mert ezzel tudomást kellett volna vennie az ellenfeléről, akit kitartóan semmibe vett, de a versengés fennállt, és a dicséretekben is felváltva részesültek. Hol Gilbert vezetett helyesírásban, hol engyőzte le, hosszú, vörös szofiai türelmetlenül hátravetve. Egyik reggel Gilbert egyetlen hibát sem ejtett számtamban, és ezért a neve felkerült a táblai dicsőség listára. De már másnap reggel N volt az első, miután egész este elkeseredett közelharcot vívott a tizedes törtekkel. Végül elérkezett az a rettenetes nap, amikor fejfej -fej mellett végeztek, és a nevük egymás mellé került a táblára. A dolog csak nem felért egy mindenki figyelmébe felirattal, és amennyire En nem tudott a sértettségén uralkodni, Gilberten annyira meglátszott az elégedettség. A hóvégi írásbeli vizsgák eredmény hirdetése szinte kibírhatatlan feszültséget teremtett. Az első hónap Gilbert három napos vezetését eredményezte, a másodikban E öt ponttal győzött. Sikerének örömét csak az rontotta, hogy Gilbert az egész iskola előtt szívből gratulált neki mennyivel édesebb lett volna, ha ellenfelét elkeseríti a kudarc fájdalma? Meg lehet, Mr. Phillips alig tartozott a kiváló tanárok közé, de ha egy tanuló ilyen megáltalkodottan tanulni akar, ahogy N, akkor bármilyen tanár keze alatt képes eredményt elérni. A fél év végén aztán mindketten átléphettek az ötödik osztályba, és elkezdhették a mellék tanulmányokat tanulni. Így a latin, geometriát, franciát és algebrát. A geometria azonban végül is kifogott ennen. Egyszerűen iszonyatos, Marilla, nyögtehen. Soha nem leszek képes kiokosodni rajta, és a képzeletnek sem maradt tere a geometriában. Mr. Philip szerint nálam lassú, felfogású gyerekkel még nem találkozott, és Gil, ö, úgy értem, néhányan olyan könnyen megbírkóznak vele. Szőnnyeres ellen magam Marilla, de még Dejánának is jobban megy, bár ez nem bánt. És bár idegenként kell elmennünk egymás mellett, Azért én elfogyhatatlan szeretettel viseltetek iránta, és néha, ha rágondolok, elfog a szomorúság. De hát egy ilyen izgalmas világban csak nem maradhat az ember örökké szomorú, nem? Marilla?